om bord på färjan Lill Emma. Kalixälva är ju en, en, en, en eh, plats där man har utövat både fiske och timmerflottning genom de senaste flera hundra åren kan man säga. Men eh, framförallt från 1800-talet så det, utvecklades det till en 1800-talet och framåt 1900-talet så utvecklades det en, en eh,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 Färjan är byggd 1953 och har i nästan 50 år gått över elven vid den lilla byn Männikö i den övre delen av Kalixälvens lopp. Färjan har inte plats för mycket mer än två bilar och är därför den allra minsta vägverksfärjan i Sverige när den tar så reguljärt bruk 2001. Numera fraktas normalt endast personer med färjan Lill Emma som ju för övrigt fått sitt namn efter frun till den färjekar som tjänade i många år i Männikö.